Уильям Сомерсет Моем Шлюб із розрахунку Я відплив з Банкока на старенькому суденці водотонажністю 400-500 тонн. У сірому салоні, який одночасно правив заїдальню, стояли два вузьких столи, що простягнулися уздовж усієї його довжини, з обертальними стільцями обабіч. У глибині корабля містилися дуже брудні каюти, по підлозі бігали таргани, і навіть якщо ви людина урівноважена, то навряд чи збережете спокій, коли, підійшовши до умивальника, щоб помити руки, несподівано побачите великого таргана, який повагом виповзає вам на зустріч. Ми попливли униз по широкій повільній лискучій річці, зелені береги якої були забудовані халупками, що стояли біля самої води. Ми минули мілководдя і вийшли у відкрите море. Перед моїми очима явилася його спокійна, блакитна водяна гладь. Споглядаючи морський обшир, вдихаючи запах моря, я відчув приплив життєвої сили. На корабель я сів рано вранці і незабаром виявив, що опинився в товаристві, в якому мені навряд чи доводилося коли-небудь бувати. Тут були двоє французьких торговців, бельгійський полковник, італійський співак, власник цирку, американець зі своєю дружиною та відставний французький урядовець із дружиною. Власник цирку був, як то кажуть, вельми компанійська людина – Така, якої залежно від настрою або уникають, або ж з якою охоче спілкуються. Проте саме тоді я був цілком задоволений життям. І не минулої години після того, як я піднявся на борт корабля, ми вже кинули жереб, хто платить за випивку. Випили по скляночці віскі, і він показав мені своїх тварин. Це був невеликий назріст товстун, його біла, але не дуже чисто сорочка, виказувала образи його чималого черева, а комір її був настільки тісний, що доводилося дивуватись, як це він ще не задихнувся. Обличчя у нього було рум'яне, чисто поголене, очі веселі, блакитні, волосся рудувате, коротке, скуйовджене. На голові у нього був рудий поношений тропічний шолом, який він сунув на саму потилицю. Прізвище його було Вілкінс. Народився він у Портленді, штат Орегон. Виявилося, що східні народи страх як полюбляють церковні явища. І містер Вілкінс протягом ось уже 20 років мандрував по Сходу від Порта Саїда до Йокогами. Аден – Бомбей, Мадрас – Калькутта, Рангун – Сінгапур, Пенанг – Банкок, Сайгон – Ханой, Гонконг – Шанхай. Назви цих міст лунко звучали, будячи в уяві пекуче сонце, дивовижні звуки і барвисті видовища. Зі своїм звіринцем і каруселями він вів дивне життя, вельми незвичайне і мимоволі виникала думка про те, що це життя повне всіляких цікавих пригод, але насправді він на диво був такий собі простецький коротун, скоріше, схожий на власника невеликої автомайстерні або третьорозрядного готелю в якому небудь другорядному містечку в Каліфорнії. Цікавий факт я часто з подивом помічав, що незвичайний спосіб життя людини не робить її незвичайною. І навіть навпаки, незвичайна людина може перетворити нудне, як у сільського священника, життя у цікаве і незвичайне. У зв'язку з цим я вважав би доречним розповісти тут історію самітника, якого мені довелося побачити на одному з островів у протоці Тореса – історію моряка загиблого судна. 30 років прожив він один на цьому острові. Та коли пишеш книгу, ти обмежений рамками свого сюжету і незважаючи на усі свої спроби відхилитися від теми і не гаячи часу записати цю історію, я був вимушений кінець кінцем після тривалого аналізу того, що треба і чого не треба включити у книгу, відмовитися від її викладу. Сказати коротко, незважаючи на своє довге і тісне спілкування з природою і зі своїми думками, ця людина наприкінці виявилася такою ж тупою і неотесаною, якою, певно, була ще на початку цього гіркого досвіду. Повз нас пройшов італійський співак, містер Вілкінс сказав мені, що він неополітанець і пливе до Гонконга. Де виступає його трупа, від якої відстав Боу Банкоку у нього почався приступ малярії. Це був здоровий чолов'яга і дуже гладкий, тож коли він сів на стілець, той заскрипів, наче з розпуки. Він зняв шолом, оголивши велику голову, відкриту довгим кучерявим масним волоссям, яке він пригладжував товстими і короткими пальцями, унизеними перснями. «Він не дуже компанійський», – сказав містер Вілкінс. «Він взяв сигару, яку я запропонував йому, але випити зі мною відмовився. Я б не здивувався, якби виявилося, що він якийсь ненормальний. Щось у ньому є відразливе, правда?» Потім на палубі з'явилася повна невелика назрізь жінка у білій сукні. Вона тримала за руку мавпу, яка поважно йшла поруч із нею. «Це місіс Вілкінс», – сказав власник цирку. «І наш наймолодший син. Сідайте ближче, місіс Вілкінс, і познайомтеся з цим джентльменом. Я не знаю, як його звуть, але він уже взяв мені дві порції віскі, і раз він так невдало кидає жереб, то візьме порцію і для вас». Місіс Вілкінс сіла, дивлячись неуважливим поглядом на блакитне море, і сказала, що вона не відмовиться від склянки лимонаду. «Боже, яка спека!» Пробурмотіла вона, зняла шолом і почала обмахувати ним обличчя. «Місіс Вілкінс чутлива до спеки», – повідомив її чоловік. «Вона страждає від неї ось уже двадцять років». «Двадцять два з половиною». Сказала місіс Вілкінс, не відриваючи погляду від моря. «І вона так і не звикла до сонця!» «І ніколи не звикну, і це ти добре знаєш!» Сказала місіс Вілкінс. «Вона була така ж мала на зріст, як її чоловік, така ж гладка, і в неї було таке ж червоне, кругле обличчя, як і в нього, а ще таке ж рудувате неохайне волосся». «Мабуть, вони і одружилися, тому що були схожі одне на одне», – подумав я. «А можливо, набули такої дивної подібності за час свого спільного життя». Вона не повернула голови, все дивилася відсутнім поглядом на море. «Ти показував йому тварин?» – спитала вона. «Певна річ показував». «І що він сказав про персі?» «Сказав, що він чудовий». Я відчув, що необхідно взяти участь у розмові, тим паче, що вона частково торкалася і моєї особи. Тому я спитав, а хто такий Персі? Персі – наш старший син. Дивися, Елмере, он летюча риба. Він – орангутанг. Чи добре він їв сьогодні вранці? Чудова! Це найбільший орангутанг із тих, що виросли в неволі. Я не продав би його і за тисячу доларів. — А ким вам доводиться слон? — спитав я. Місіс Вілкінс навіть не глянула на мене і невпинно дивилася відсутнім поглядом на море. — Ніким, — відповіла вона. — Усього лише приятель. Хлопець приніс лимонаду для місіс Вілкінс, віскі з содовою для її чоловіка, джин з тоніком для мене. «Ми кинули жереб, і я підписав рахунок». «Якщо жереб постійно падатиме на нього, він може розоритися», пробормотіла місіс Вілкінс, удивляючись у далекий берег. «Здається, Егберт не проти того, щоб покуштувати лимонаду, Люба». Місіс Вілкінс ледь повернула голову і глянула на мавпу, що сиділа в неї на колінах. «Ти хочеш покуштувати маминого лимонаду Егберте?» Мавпа пискнула. Місіс Вілкінс обняла звірятко і дала йому соломинку. Мавпочка посмоктала лимонаду і, напившись у волю, притиснулася до розкішних грудей місіс Вілкінс. «Місіс Вілкінс душі не чує в Екберті», – сказав її чоловік. «Нічого дивного, адже він її наймолодший синок». Місіс Вілкінс узяла другу соломинку і стала замислено смоктати лимонад. Екберт – чудовий хлопчик, – зауважила вона. Він усе робить як слід. У цей час на палубу вийшов французький урядовець і почав ходити туди-сюди. У Банкоку його проводжали французький посол, секретарі посольства і член королівської родини. Всі вони йому кланялися, тиснули руки, а коли корабель відійшов від причалу, Довго махали капелюхами і носовими хустками Очевидно, він був важливою особою Я чув, як капітан, звертаючись до нього, називав його мсьє губернатор «Велике тебе на цьому судні», – сказав містер Вілкінс Він був губернатором однієї з французьких колоній, а тепер робить кругосвітні турне Він побував на виставі мого цирку у Бангкоці. «Я запитаю його, чи не погодиться він з нами випити. Як мені його називати, Люба?» Місс Свілкінс неквапно повернула голову і глянула на француза з розеткою почесного легіону в петлиці. Він продовжував ходити туди-сюди. «Не зви ніяк», – сказала вона. «Покажи йому обруч, і він зразу ж плигне крізь нього». Я мимоволі засміявся. Монсеньор був невисокий чоловічок, набагато нижче середнього зросту, з тонкою талією і дуже негарним маленьким обличчям із групами, майже як у африканця, рисами, з густим сивим волоссям, густими сивими бровами та густими сивими вусами. Він був схожий на маленького пуделя, злагідними, як у пуделя, розумними, блискучими очима. Коли він проходив повз нас, містер Вілкінс крикнув йому щось по-французьки. Мені важко передати його своєрідний акцент. Він обернувся до мене. «Іноземці п'ють портвейн. Це вже достаменно. Тільки не голландці», – сказала місіс Вілкінс, дивлячись на море. «Вони не п'ють нічого, крім шнапсу». Іменитий француз зупинився і зніяковіло глянув на містера Вілкінса. Тоді містер Вілкінс поплескав себе по грудях і знову сказав щось французькою. Потім, не розуміючи чому, містер Вілкінс зобразив руками обруч і жестами показав стрибок пуделя крізь нього. Тоді показав на мавпочку, яку місіс Вілкінс, як і раніше, тримала на колінах. «Лепеті де мафеме!» – сказав він. Нарешті губернатор зрозумів і засміявся своєрідним музичним заразливим сміхом. Містер Вілкінс теж почав сміятися. «Ви, ви!» – кричав він. «Моа власник цирку. «Містер Вілкінс говорить по-французьки, як француз», – повідомила місіс Вілкінс, звертаючись до моря. «Я підсунув стілець губернатор». Поклонився місіс Вілкінс і сів. «Скажи цьому пуделю, що його звуть Екберт», – сказала вона, не відриваючи погляду від моря. Я покликав хлопця, і ми замовили напої. Рахунок підпишити Елмере, сказала вона. Коли жареб кидає цей містер, він завжди випадає не на його користь. Губернатор ввічливо спитав щось по-французьки. Він хоче знати, Люба, чи говориш ти по-французьки? Невже він вважає, що я виросла в Неаполі? І тут губернатор, жваво-жестикулюючи, вибухнув таким бурхливим потоком геть з потворених англійських слів, що мені довелося закликати на поміч мої знання французької мови, аби зрозуміти, про що він говорить. Потім Вілкінс сповів його показати своїх тварин, і невдовзі ми зібралися в душному салоні на сніданок. З'явилася дружина губернатора. Її посадовували праворуч від капітана. Губернатор познайомив її з всіма нами, і вона люб'язно віддала нам поклін. Це була огрядна висока назріст кремезна жінка років 55, одягнена у статечну чорну шовкову сукню досить строгого крою. На голові у неї був великий круглий тропічний шолом. Її грубі риси обличчя і розкішна статура – нагадували тих пишнотілих жінок, які беруть участь у вуличних святкових процесіях. Їй би чудово підійшло бути особленням Колумбії чи Британії в якій-небудь патріотичній демонстрації. Вона височила над своїм мініатюрним чоловіком, як височить хмарочос над халупою. Він говорив безупинно, жваво і дотепно, а коли казав щось смішне... Її грубувате лице розпливалося у широкій ніжній усмішці. Вона сказала щось по-французьки і повернулася до капітана. Не треба звертати увагу на нього, він завжди так говорить. Сніданок пройшов дуже цікаво. По закінченні ми розійшлися по своїх каютах, щоб поспати, сховатися від полуденного сонця. Після знайомства з ким-небудь із пасажирів цього невеликого судна, навіть при усьому бажанні не можна було не зустрітися з ними, як тільки -но я виходив із своєї каюти. Лише одна людина цуралася компанією. Це був італійський співак. Він ні з ким не розмовляв, лише сидів осторонь від наших пасажирів, бринкаючи на гітарі так тихо, що доводилося напружувати слух, аби почути звуки. За бортом, як і раніш, маячили береги, а море було біле, як молоко в дійниці. Розмовляючи про все і про те, ми провели день. Пообідали, потім знову посідали на палубі під зорями. Два крамарі у душному салоні грали в карти, а бельгійський полковник приєднався до нашого невеликого гурту. Він був дуже ввічливий і відкривав рота лише для того, щоб сказати чергову люб'язність. Невдовзі, мабуть, під впливом ночі, радіючи, що запала темрява, яка застала його на носі корабля, і відчуваючи свою єдність із морем, співак почав співати у супроводі своєї гітари. Спершу тихо, потім чутніше, і коли музика повністю заполонила його, він заспівав на весь голос. Це був справжній італійський тенор, такий італійський, як «Макарони», «Оливкова олія» і «Яскраве сонце». Співав він неополітанські пісні, які я чув ще за молоду на площі Сан-Фердінандо, потім уривки з «Богеми», «Травіати» і «Ріголетто». Він співав з почуттям і з фальшивою виразністю. І його тремоло нагадувало спів будь-якого третєрядного італійського тенора, яких часто доводилося чути. Але тут, у темряві цієї чарівної ночі, його надмірне акцентування викликало тільки усмішку. І в глибині душі зароджувалося млосне, солодке почуття. Він співав близько години, а ми усі сиділи тихо. Потім він замовчав але не ворухнувся з місця, і ми бачили лише велику постать, що вимальовувалася на тлі світлого неба. І я бачив, що малорослий французький губернатор весь цей час тримав за руку свою високорослу повну дружину. Це їхнє єднання здавалося мені абсурдним і в той же час зворушливим. Хай вам буде відомо, що сьогодні річниця того дня – «Коли я вперше познайомився зі своєю дружиною», – сказав він, несподівано порушуючи мовчанку, яка явно гнітила його, бо я ще не зустрічав такого любителя поговорити. Виповнилася також річниця з того дня, коли вона дала згоду бути моєю дружиною. І хай це вас не дивує, але усе це сталося у той самий день. «Мона сказала дама. «Не треба докучати нашим друзям розповіді про цю давню подію. Ти просто нестерпний». Вона сказала це з усмішкою на поважному великому обличчі, але таким тоном, який свідчив про її бажання знову послухати це. «Але їм буде це дуже цікаво». Саме так він постійно звертався до своєї дружини, і було кумедно чути, як невеликий незріст чоловік звертається з такими словами до такої солідної і навіть величної жінки. Чи не так? спитав він мене. Це романтика, а вона.